Чайна Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ 36 Була майже північ. Черепота перетворювалася на безділю. Вже наступної ночі місяць мав бути вповні. Нечисленні перехожі біля висотки, де жалалін, у самій драглистій дірі, йшли нервові і роздратовані. Базарний день скінчився, а з ним і будь-яка дружелюбність. На площі маячили самі лише скелети яток, тонкі дерев'яні рами без тканини. Зметане вкупи базарне сміття гнило в очікуванні прибиральників які мали перевести його на звалище. Роздутий місяць знебарвлював драглисту діру, наче якась їдка речовина. Район виглядав моторошним, закинутим і чужим. Айзек обережно піднявся по сходах висотки. Він ніяк не міг передати Лін повідомлення і вже кілька днів її не бачив. Він помився, як міг, з колонки в летокраї, але від нього все одно смерділо. Попереднього дня він годинами сидів у каналізації. Лемюль довго не дозволяв йому вийти, заявивши, що в денний час це було занадто небезпечно. "Нам треба триматися разом", наказав він. "Поки не вирішимо, що робити далі, а нашу компанію непомітною не назвеш". Тож усі четверо сиділи в кімнаті, повній води з фекаліями, їли та намагалися не блювати. Гризлися і планували. Вони палко сперечалися про те, чи варто Айзеку шукати Лін самому. Він категорично наполягав, щоб із ним ніхто не йшов. Дерхан із Леміолем нарікали на його дурість, і навіть мовчання Ягарика на мить здалося осудливим. Однак Айзек стояв на своєму. Зрештою, коли похолодніло і усі забули про сморід, вони вирушили в дорогу. Це був довгий, важкий шлях під склепінням труб нового корбузона. Леміоль ішов першим, з наготовленою зброєю. Айзек, Дерхан і Ягарек несли конструкта, який не міг пересуватися в рідкій багнюці. Він був важкий та слизький, тож вони кілька разів впустили і пошкодили його. Та й себе. Вони падали в грязюку і лаялись, бились руками і пальцями об бетонні стіни. Одначе покинути конструкта Айзек не дозволяв. Вони пересувалися обережно. Вони були непроханими гостями у таємній герметичній екосистемі каналізації. Вони з усіх сил намагалися уникати постійних мешканців. Зрештою, вони вилізли на поверхню за станцією Селітра. З них крапало, а очі намагалися призвичайтись до вже тьмяного світла. На ніч вони розташувалися в маленькій покинутій хатинці біля залізниці в сірі пустці. Це був сміливий вибір сховку. Якраз біля місця, де лінія зюїт перетинала смолу по мосту півнячий гребінь. Від зруйнованої будівлі лишився величезний курган розбитих цеглин і бетонних уламків, які неначе підпирали залізницю. На вершині вони побачили контрастний, несподіваний силует дерев'яного будиночка. Навіщо його збудували, було незрозуміло. Він явно не використовувався роками. Всі четверо, штовхаючи перед собою конструкта, на силу вилізли щебенем нагору, крізь порвану дротяну загорожу, яка мала захищати залізницю від сторонніх. У хвилини між поїздами вони пройшли уздовж вузенької смужки трави, що росла у бабічколій і відкрили двері в запелюжену темряву хатинки. Там вони нарешті розслабилися. Деревина в хатинці побрижалась. Шифер був погано допасований. Крізь дірки виднілося небо. З незасклених вікон прийшлі спостерігали за поїздами, що гуркотіли повз них в обох напрямках. З північного боку – нижче. Смола звивалася тугою змійкою, в якій ховалися мале кільце – і сірий меандр. Небо потемнішало до брудного синьо червоного кольору. Річкою пливли підсвічені кораблі для відпочивальників. Трохи на схід нависав масивний стов парламенту. Він, мов би, стежив за ними і усім містом. Дещо нижче за течією від острова Страк шипіли і плювалися хімічні ліхтарі старих міських плавучих застав, жовтява сяйво яких відображалось у темній воді. За три кілометри на північний схід від парламенту ледь виднілися ребра. Ті древні пожовклі кістки. З одного боку хатинки було видно, як фантастично темніше небо. Видовище, величкотрого лише підсилював день, проведений у смердючій канаві під новим кробузоном. Сонце щойно зайшло. Небо розтинала підвісна колія, пронизана крізь вартову вежу литокраю. Місто являло собою багатошаровий силует, вигадливий масив ледь видимих димарів, шиферних дехів, які тримались одне одного під складчастими вежами церков на честь маловідомих богів. Велетенських довгастих вентиляційних установок фабрик, що викидали темний дим і залишки вогню. Монолітних блоків веж, котрі нагадували гігантські бетонні надгробки. І грубих пагорбів зелених зон. Подорожні відпочили, та як змогли, почистили від бруду одяг. Відтак Айзек нарешті зайнявся обрубком вуха Дерхан. Біль став тупим, але не припинився. Вона з похмурою стійкістю це зносила. Айзек і Леміель знічено торкалися власних шрамів. Коли стало ще темніше, Айзек наготувався в дорогу. Знову вибухнула суперечка. Айзек був непохитний. Йому треба було побачити Лін на одинці. Він мав попередити товаришку, що вона буде в небезпеці, як тільки варта виявить, що вона з ним пов'язана. Мусив сказати, що її життя вже не буде таким, як раніше. І це через нього. Йому треба було попросити її піти з ним. Утекти з ним. Айзекові треба було її прощення і її ніжність. Одна ніч із нею удвох. І все. Леміль не здавався. — Айзеку, наші чортові голови теж на кону, — просичав він. — На твою дупу полює кожен вартовий у місті. Твоє геліо, мабуть, розклеєне у кожній башті, на кожній балці і на кожному поверсі штиря. — Ти не знаєш безпечних минівців. Мене ж розшукують протягом усієї моєї кар'єри. Якщо ти йдеш по свою бджілку, я з тобою. Айзекові довелося здатися. О пів на десяту всі четверо вдяглися в свій обтріпаний одяг, закривши обличчя. Після тривалих умовлянь Айзекові вдалося підштовхнути конструкта до балачки. Неохоче й до болю повільно, той нашкребав повідомлення. «Сірий меандер, звалище номер два», – написав він. «Завтра о десятій вечора». Зараз залиште мене під арками. Вони раптом зрозуміли, що з приходом темирави поверталися нічні страхіття. Хоч вони й не спали, та перегній, глитайнетель, нетель, забруднював сон міста. Викликав психічну нудоту. Всі почувалися дражливими і нервовими. Айзек сховав свою дорожню сумку, в якій були фрагменти кризового двигуна, під купу дерев'яних брусків у хатині. Відтак усі четверо спустилися, несучи конструкта. Айзек помітив того в Алькові, утвореному там, де обвалилася частина конструкції залізничного мосту. «З тобою все буде гаразд?» – спробував запитати він, усе ще почуваючись повним дурнем, розмовляючи з машиною. Конструкт не відповів, і зрештою Айзек його покинув. «Побачимось завтра», – сказав він на прощання. Злочинна четвірка прокралася своїм таємним шляхом, ховаючись у сутіні ранньої новокорбузонської ночі. Леміаль повів супутників альтернативним шляхом таємних бічних вуличок і дивної картографії. Вони уникали вулиць там, де можна було знайти провулки, а провулків – там, де в бетоні зяяли проходи. Вони пересувалися покинутими дворами і пласкими дахами та будили без хатків, що бурчали і тулилися одне до одного, угледівши гостей. Лем'єль почувався впевнено. Він з легкістю піднімався і бігав, тримаючи на поготові заряджений пістолет, прикриваючи решту. Ягарик вже пристосувався до свого безкрилого тіла. Його порожнисті кістки і тужаві м'язи працювали як годиться. Він спритно мчав по архітектурному ландшафту, легко перестрибуючи перешкоди. Дархан вперто не дозволяла собі відставати. Айзек був єдиним, чиє страждання було помітне він хрипів і кашляв його нудило. Він, розбиваючи шифер важкими кроками та з нещасним виглядом, хапаючись за живіт, тягнув свою оградну постать злодійськими доріжками. З кожним видихом він лаявся вони зайшли глибше в ніч, не наче в ліс. Повітря важчало з кожним кроком. Відчувалась якась неправильність, напружений дискомфорт, де наче поверхню місяця шкребли довгі нігті, і від цього ставав дибком загривок. З усіх усюд долинали крики болісного неспокійного сну. Вони зупинилися в литокраї за кілька вулиць від вартової вежі і набрали води з колонки, щоб умитися і попити. Тоді взяли курс на південь. Плутаниною провулків між вулицею Шадрах і Сельчицьким проходом, що вів до Драглистої діри. Саме там, у майже закинутому містичному місці, Айзек попросив супутників зачекати на нього. У перервах між відчайдушними ковтками повітря він благав, аби товариші дали йому півгодини побачитися з Лін. «Мені треба трохи часу, щоб пояснити їй, що відбувається», – молив він. Вони згодились і сховалися в темряву біля підніжжя будівлі. «Півгодини, Айзе!» – чітко сказав Леміель. «Тоді ми піднімаємось! Утямив!» І так Айзек почав свою повільну мандрівку сходами. Висотка була холодна і доволі тиха. Айзек уперше почув якісь звуки аж на восьмому поверсі. Це був сонний шурхіт і безперервне тріпотіння крил галок. Він пішов далі, крізь пронизливі вітерці, що гуляли роздовбаним небезпечним дев'ятим поверхом, аж до верхівки будівлі. Айзек стояв перед добре знайомими дверима Лін. Можливо, її там взагалі немає, подумав він. Вона, мабуть, досі з тим багатієм, її покровителем, досі працює. В такому разі доведеться залишити їй повідомлення. Він постукав у двері і... Вони розчахнулися. Айзеку забило дух. Він забіг у кімнату. Повітря смерділо гниттям крові. Айзек оглянув маленький простір мансарди. Він побачив, що на нього чекало. Щасливчик газіт сліпо дивився на нього. Посаджений на один зі стільців лін біля столу. Не наче за трапезою. Його постать виднілась у мізерному світлі, що доходило знизу. Газідові руки лежали на столі. Долоні були напружені і тверді, як кістка. Рот був відкритий і напханий чимсь, що Айзек не міг роздивитися. Спереду газід був повністю залитий кров'ю. Небораці перерізали горлянку. У літню спеку там оселилися незліченні голодні нічні комашки. На якусь мить Айзек подумав, що це з його підсвідомого постав нічний жах як усі ті страхіття, від яких потерпало місто. Але Газід не зник. Газід був справжній і реально мертвий. Айзек подивився на нього, зблідши від крику, що застиг на його обличчі. Перевів погляд на застиглі руки. Газіда тримали біля столу. Його зарізали і тримали, поки він не помер. Тоді в його відкритий рот щось засунули. Айзек наблизився до трупа. Зібравшись із силами, він потягнувся і дістав із сухого газідового рота великий конверт. Коли він його розправив, то побачив, що ім'я, виведене на папері, було його власне. З нудотним перечуттям потягнувся всередину. На якусь найкоротшу мить він не впізнав те, що витягнув. Крихке, майже невагоме, воно здавалося старим пергаментом, мертвим листям. Але коли він подивився у слабкому сірому місячному світлі, то побачив, що це була пара крилець хепрі. Айзек видушив якийсь звук, багатостраждальний, шокований видих. Очі розширилися від невимовного жаху. "О ні", сказав він, глибоко дихаючи від страху. "О ні, о ні, о ні, о ні, ні-ні". Крильця зігнули і скрутили, зруйнувавши крихку тканину. Вони полущились великими напівпрозорими грудочками. В Айзека тремтіли пальці, коли намагався їх розрівняти. Пучками він торкнувся понівеченої поверхні, а відтак протяжно завив, тримаючи одну зболену ноту. Він розкрив конверт і видобув один аркуш зігнутого паперу. Текст був друкований. Угорі виднілася емблема, схожа на шахівницю. Читаючи лист, Айзек заплакав. Примірник один. Драглиста діра. Інші доставити у барсукову драговину салакуські поля. Пане Ден Дер Гримнебуліне. Хепри не можуть видавати звуків. Однак за хімікатами, які вона випускає, і за тремтінням її жучених ніжок, я роблю висновок, що видалення цих безглуздих крилиць стало для Лін надзвичайно неприємним досвідом. Не сумніваюся, що вона би пручалась і рештою тіла, якби ми не прив'язали ту сучу комаху до стільця. Щасливчик газіт може передати вам це повідомлення, оскільки саме завдяки йому відбулося ваше втручання. Я виявив, що ви намагаєтесь втиснутись у ринок сонтрути. Спершу я думав, що ви купили всю ту труту в газіда для особистого використання. Але той дурень у своїй бастямі зрештою обмовився про вашу гусінь у барсуковій драговині. І я зрозумів увесь масштаб вашої схеми. Звісно, ви б ніколи не отримали високоякісний продукт із нетлі, яку вигодували трутою призначеною для людей. Але ви б могли брати нижчу ціну за свій гірший продукт. У моїх інтересах, щоб усі мої клієнти залишалися гурманами, я не потерплю конкуренції. Як я виявив пізніше, ви, що й можна було очікувати від профана, не змогли проконтролювати свою довбану нетлю. Через ваш брак компетентності, ваша недогодована личинка втекла і звільнила інших. Треба ж бути таким дурним. Ось мої вимоги. По-перше, ви повинні негайно мені здатися. По-друге, ви повинні повернути залишки сонтрути, які вам передав газіт, і які ви фактично в мене вкрали. Або виплатити мені компенсацію. Сума буде погоджена додатково. По-третє, ви повинні негайно зайнятися виловом моїх виробників сонтрути, а також вашого недолугого екземпляра. І невідкладно мені їх передати. Після виконання цих вимог ми можемо обговорити ваше подальше життя. Поки ми очікуємо на вашу відповідь, ми продовжуватимемо обговорення злін. За останні тижні я отримав велике задоволення від нашого спілкування і тішився з нагоди ближче з нею познайомитись. У нас точиться невеличкий спір. Вона закладається, що ми отримаємо відповідь від вас, поки в неї ще залишиться частина ніжок. Я ж не такий переконаний. Нинішня швидкість – одна ніжка за кожні два дні від сьогодні, протягом яких у нас не буде відповідей. Цікаво, хто з нас виграє. Я вириватиму їх, поки вона буде смикатись і плюватись. Ясно. А за два тижні я відірву їй панцир і згодую її, що живу голову, пацюкам. Я особисто триматиму її, поки вони жартимуть. З великим нетерпінням очікую на вашу відповідь. Щиро ваш пістрявий. Коли Дерхан Ягарик і Леміель дійшли до десятого поверху, вони почули голос Айзека. Він говорив тихо, повільно. Вони не могли розібрати слів, але схоже було на монолог. Він не робив жодних пауз, не чекав на відповідь. Дерхан постукала в двері. І коли ніхто не відповів, сторожко відкрила їх та зайшла. Вона побачила Айзека і іншого чоловіка. За кілька секунд вона впізнала, що то газіт, і що його зарізали. Жінка зойкнула і повільно пройшла всередину, впускаючи Ягарика і Леміоля. Вони стояли і дивились на Айзека. Той сидів на ліжку з парою комашиних крилиць і аркушем паперу в руках. Він звів очі, поглянувши на них, і його бурмотіння затихло. Чоловік безгучно плакав. Він відкрив рот, і Дерхан підійшла до нього та взяла за руки. Він схлипував і ховав очі, скривившись від люті. Дерхан мовчки взяла лист і прочитала. Від жаху в неї затремтіли губи. Вона тихо скрикнула, думаючи про подругу. Намагаючись тримати себе в руках, вона передала лист Ягарику. Гаруда взяв його і уважно прочитав. Реакцію визначити було неможливо. Він повернувся до Леміоля, який вивчав труп щасливчика Газіда. «Цей уже не перший день мертвий», – сказав він, беручи лист. Читаючи, Леміоль виречив очі. «Пістрявий? Лін працювала з пістрявим?» – видихнув він. «Хто це?» – вигукнув Айзек. «Хто цей сраний шмат лайна?» Леміель зі щирим жахом подивився на Айзека. В його очах зблиснула жалість, коли він побачив Айзекову сльозливу історичну лють. «О, джабера, пан Пістрявий – головний авторитет Айзеку!» – просто сказав він. «Він – ватажок. Він керує східною частиною міста. Керує нею. Він – бос усіх злочинців». «Я, блядь, уб'ю ту гниду! Я його вб'ю! Вб'ю!» – лютував Айзек. Леміль тривожно на нього дивився. «Не вб'єш, Айзе, подумав він. «Не зможеш». «Лін не казала мені, на кого працює», – мовив Айзек, трохи заспокоївшись. «Не дивно», – відповів Лемюель. «Більшість людей про нього і не відали. Можливо, чутки, не більше». Айзек раптом підвівся. Він витерні рукавом, шморгнув і висякався. «Що ж, нам треба її повернути», – сказав він. «Треба її знайти. А ну ж, поміркуймо. Міркуймо. Цей пістрявий думає, що я його обкрадаю. Хоча це неправда. Як мені змусити його відступити?» Айзе, айзе. Лемюель аж завмер. Він зглитнув і відвів очі. Тоді повільно підійшов до Айзека, піднявши руки в заспокійливому жесті. Дерхан подивилась на нього і знову помітила це. Цю жалість. Вона була жорстка і груба, але все ж була. Лемель повільно хитав головою. Очі в нього застигли. Губи ворушились, поки він намагався підібрати слова. Айзе, я працював з пістрявами. Я з ним не знайомий особисто, але знаю, хто він такий. Я знаю, як він працює. Я знаю його стиль. Знаю, що очікувати. Я вже бачив такий самий сценарій Айзеку. Він зглитнув і продовжив. Лін мертва. Ні, не мертва, вигукнув Айзек, стиснувши руки в кулаки і розмахуючи ними. Леміль вхопив його за зап'ястки, не боляче, не заради бійки, а щоб змусити його почути, зрозуміти. Айзек на мить завмер з недовірливим гнівним виразом обличчя. Вона мертва, Айзеку, тихо сказав Лемюль. Вибач, друже. Мені справді прикро. Мені прикро, але її більше немає. Він одійшов. Айзек стояв як вкопаний, хитаючи головою. У нього відкрився рот, ніби він намагався закричати. Леміель повільно хитав головою. Він відвів погляд від Айзека і почав тихо, повільно говорити, наче до себе. «Навіщо йому залишати її живою?» «Це просто... це було б безглуздо. Вона додаткове ускладнення і все. Те...» Те, чого легше, позбутися. Пістравий добився того, чого хотів. Раптом Леміель підвищив голос, показуючи рукою на Айзека. Тепер ти хочеш до нього прийти. Він прагне помститися, і ти робиш саме те, що йому потрібно. Він просто хоче, щоб ти там опинився. І не має значення як. Якщо залишити її живою, є крихітна можливість, що вона створить йому зайві проблеми. Але якщо помахати нею перед тобою, мов наживкою, ти все одно прибіжиш. Немає значення, жива вона чи ні. Він співчутливо похитав головою. Його нічого не стримує вбити її. Вона мертва, Айзеку. Вона мертва. Айзек дивився перед собою, але наче нічого не бачив. І Леміель швидко заговорив. Ось що я тобі скажу. Найкращий спосіб помститися негідникові – не дати йому заволодіти тими нетлями. Ти ж знаєш, пістряви їх не вб'є. Він їх залишить живими, щоб і далі виробляти сонтруту. Айзек почав походжати кімнатою, вигукуючи щось то від невіри, то від люті, то від злості. Він підбіг до Лемюеля, почав незв'язно його благати. Переконувати, що той помиляється. Леміель не міг на це дивитися. Він заплющив очі і відповів, перекрикуючи Лемент Айзека. Якщо ти до нього підеш, Айзе, це не поверне, Лін. І тебе ми тоді теж не зможемо повернути. Айзек затих. Якусь довгу, мовчазну мить він просто стояв. У нього трусилися руки. Він... Подивився на труп щасливчика Газіда, на принишклу постать Ягарика в капторі у кутку кімнати, на Дерхан, що стояла поблизу із залитими слізьми очима, на нервового Лемюеля. Айзек гірко розплакався. Айзек і Дерхан сиділи, обійнявшись, шморгаючи і схлипуючи. Лемюель підійшов до смердючого трупа Газіда. Він став біля нього на коліна, затуливши лівою рукою собі рот і ніс. Правою він відірвав печать затвердлої крові, що склеїла газідову куртку, та заходився порпатись у кишенях. Він шукав гроші або інформацію. Не було ні того, ні іншого. Лемель випрямився і роззернувся. Він думав стратегічно, шукав будь-що, що могло знадобитися, будь-яку зброю. Прямі чи непрямі докази, цінні предмети. Не було нічого. Кімната Лін стояла майже порожньою. Через порушений сон у нього сильно боліла голова. Він відчував увесь тягар нічних тортур. Його власні марення сперечались і висиджувались у черепі, готові напасти, якби дозволив собі піддатися сну. Зрештою, він витратив увесь час, який міг собі дозволити. Що пізнішою ставала ніч, то більше він нервував. Лемюель повернувся до страждальців, що сиділи на ліжку. Махнув рукою до Ягарика. Треба йти. 37. Увесь наступний липкий від спеки день місто потерпало від навіюної духотою і жахіттями холери. Злочинним світом потекли плітки. Казали, що мамця Францина мертва. Три стріли, який случник заробив у пістравого тисячу гіней. Жодного слова не було чутно з Кінкена. Лігва солодашної банди мамці Франсіни. Без сумніву почалася війна за розподіл сфер впливу серед злодійських угруповань. Знаходили все більше і більше коматозних, безживних тіл. Поступово наростала паніка. Нічні жахіття не припинялися, і деякі газетярі пов'язували їх із позбавленими розуму містянами, котрих щодня не бракувало. Хтось сидів за столом перед розбитою шибою, хтось лежав на вулиці, Висаний насухо приблудою з неба. З облич не сходив гнилий цитрусовий дух. Чума безумства була не надто розбірлива. Забирали цілих і пороблених – людей, хепрі, водяників та вірмів, навіть міських гаруд інших рідкісніших істот теж. Молоде сонце, зійшовши над курганом святого Джабера, освітило травму. Бідолаха лежав ницьма коло вкраденого і забутого кусня м'яса. Його омертвотно-білі кінцівки обважніли і здавалися безживними, хоча небарака іще дихав. Певно виліз із каналізації поживитися в опівнічному місті і потрапив до хижих лап. У східному Гідді на вартових чекала ще химерніша сцена. В кущах, що оточували Гідську бібліотеку, знайшли два тіла. Одне належало молодій повії. Та була мертва. Крізь сліди зубів на шиї в неї витекла вся кров. На ній, розпластавшись, лежало худорляве тіло відомого в гіді власника невеличкої і успішної ткацької фабрики. На його обличчі під борідді запеклася її кров. Невидюші очі чоловіка дивилися на сонце. Він був живий, але повністю втратив глузд. Хтось пустив чутку, що Ендрю Сент-Кадер не той, ким здавався. Та ще жахливішим було відкриття, що навіть вампір може стати жертвою москопивців. Місто заклякло у страхові. Ці агенти, чи мікроби, чи духи, чи демони, чи хто вони взагалі, невже вони були всесильні? Невже їх ніяк не побороти? У новому кробузоні панували сум'яття і страх. Деякі жителі слали листи своїм батькам у села, збираючись поміняти небезпечне місто на підніжжя гір і видолинки на півдні та сході. Однак мільйонам тікати було нікуди. Увесь виснажливий спекотний день Айзак з Дерхан ховалися у невеликій хатинці. Вернувшись, помітили, що конструкта вже не було там, де його лишили. Він зник невідомо куди. Леміаль пішов. Сказавши, що спробує відновити давні зв'язки, він остерігався показуватися в місті. Особливо зараз, коли вартові ходять за ним на зарці, Але й не збирався тихенько сидіти. До того ж, Айзеку здалося, що Леміюлю не дуже подобалося бути поряд із ним та Дерхан, поки вони оплакували лін. Ягарек на Айзеків подив теж пішов. Дерхан поринула в спогади. Вона постійно картала себе за тонкосльозість, за те, що робить тільки гірше, але зупинитися не могла. Розповідала Айзекові про опівнічні розмови з Лін, про їхні суперечки стосовно природи мистецтва. Айзек страждав мовчки. Розсіяно крутив у руках частини кризової машини. Він не перепиняв Дерхан, тільки інколи вставляв якийсь свій спогад. Очі дивились. І не бачили. Він безвільно сидів, зіпершись на перепону дерев'яну стіну. Долін, його коханкою була Белліс. Людина, як і всі попередні жінки, що ділили з ним постіль. Белліс була висока і бліда, малювала губи криваво-червоним карміном. блискуча лінгвістка. Вона розчарувалася в Айзекові. І одного разу, заявивши, що його буремність їй обридла, Розбило йому серце. Між Беллі та Сталін були роки в обій маршльондер і короткі пригоди. Усе це Айзек припинив за рік до знайомства з Лін. Якогось вечора він сидів у таверні мамці суд і пережив дзвінку, мовляпас, розмову з молоденькою проституткою, що його обслуговувала. Він мимохідь кинув якусь компліментарну ремарку про люб'язну статечну мадам, яка дуже добра до своїх дівчат і був ошалешений, що його думку не поділяють. Утомлена проститутка огризнулася і розповіла йому все, що насправді думала про жінку, яка торгує чужими дірками і дозволяє їй брати стівари з того шекаля, що вона заробила. Від сорому Айзек дременув, навіть черевиків не знявши. А їй заплатив подвійну плату. Після того він, поринувши у роботу, довгий час жив у целібаті. Якось один із друзів запросив його на відкриття виставки молодої скульпторки Хепрі. У маленькій склепінчастій галереї на поганому боці Себек Круа з виглядом на побиті негодою пагорки й підліски Айзек зустрів лін. Її роботи здалися йому захопливими, і він шукав її, щоб це сказати. Це була дуже повільна розмова. Вона крабала свої відповіді у блокнотику, що завжди носила з собою. Однак такий темп не підірвав схвильованого захоплення обох. Вони якось відділилися від решти і оглядали кожну скульптуру окремо, кожну покручену риску, кожну дрібку скаліченої геометрії. Відтоді вони часто зустрічалися. У проміжках між їхніми побаченнями Айзек потайки вчив жестову мову, тож із кожним тижнем говорити ставало все легше. Одного вечора Янючий Айзек, викаблучуючись, натужно пробував розповісти знаками масний анекдот, посеред якого раптом незграбно обмацав її. І потім обидва впали на ліжко. Було ніяково й незручно. Перше, вони не могли цілуватися. Лін своїми мандибулами могла запросто відірвати Айзекові щелепу. Кінчивши, Айзек не зміг побороти хвилю відрази, і ледь не виблював, побачивши зблизька щетинисті лапки і хитливі антенки. Лін страшило його тіло, і вона раптом вся заціпаніла. Чоловік прокинувся в жаху від усвідомлення навіть не самого факту, а того, що це зробив саме він. І за ніяковим сніданням Айзек усвідомив, що це саме те, чого він хотів. Звісно, випадкові міжвидові зв'язки траплялися частенько. Проте й Айзек не був підхмеленим молодиком, котрий, взятий на слабо, вчащав до ксенійського борделю. Він зрозумів, що закохався. А тепер, коли відчуття вини і непевності розвіялося, а та відраза і страх минули, його кохану забрали від нього. І вона ніколи не повернеться. Бувало посеред дня він думав і не міг перестати. Як тремтіла лін поки пістравий, цей жахливий за описом Лемюеля негідник, відривав від її голови тоненькі кривці. На цій думці Айзек не міг стримати зболеного стогу, а Дерхан як уміла заспокоювала його, інколи тихо, інколи різко. Чоловік вив від безсилля і відчаю. «Будь ласка!» – молився він людським і хепрійським богам. «Солентоне і джаберет! і місткини, і годувальниці, аби вона не мучилася. Та він знав, що її, напевне, били й катували перед тим, як умертвити. І від цього знання він скаженів від горя. Літо розтягувало денне світло, мов простирадло на шворці. Кожну мить витягувало доти, доки її тонка анатомія не розкришувалася вщент. Час захлинувся. День минав безкінечною низкою мертвих моментів. Птахи і вірми висіли в небі, мов ляпки на мулу, в ріці. Церковні дзвони вибивали неструнку й нещиру хвалу, пальголаку і солентону. Ріки повільно, мов слиз, повзли на схід. У кінці дня повернувся Ягарик. Його плащ побілів під палючим сонцем. Він не сказав, де був. Лише приніс їжу, котру всі троє мовчки розділили. Айзек дещо заспокоївся. Біль притлумився. Він стиснув зуби. Після нескінченних годин рум'яного денного світла по схилах гір рушили тіні. Сонце мазнуло рожевим, повернуті на захід стіни будівель, і ковзнуло геть за вершини. Прощальні списи сонячного світла загубилися в камінні перевалу покаянних. Небо ще довго світліло після того, як зайшло сонце. Лемель повернувся, коли вже сутеніло. Я обговорив наше неприємне становище з кількома колегами, пояснив він, і подумав, що було б неправильно серйозно щось планувати, доки не побачимо те, що маємо побачити сьогодні в сірому меандрі. Та я можу підключити деяку підмогу. Є в мене двійкотрій коборжників. У місті зараз працюють кілька серйозних авантюристів. Подейкують, витягли з-під завалин, якийсь пристойний улов трау, вташек Ракхаї. Думаю, не відмовляться від підробітку. Дерхан з огидою на лиці підвела на нього погляд і станула плечима невизначено. Наскільки я знаю, це найнавіженіші шаленці в усьому базлагу, повільно промовила вона. Та я їм не довіряю, шукачі гострих відчуттів, граються з вогнем. Здебільшого це ще й безпринципні мародери. За золото вдавляться. Та й підозрою, якби ми сказали їм, що збираємося вчинити, навіть вони завагалися б. Ми не знаємо, як боротися із нетлями». «Маєш рацію, Сумолок», – відповів Лемюль. «Та ось, що тобі скажу. Просто зараз я братимуся за все, що зможу знайти. Розумієш, про що я? Побачимо, що сьогодні буде». А потім вже вирішимо, чи наймати бандюків. Ти що думаєш, Айзе?» Айзек повільно підвів голову і зосередив на ньому погляд. Знизав плечі. «Вони покидьки», – тихо сказав він. «Але якщо їм вдасться?» Леміель кивнув. «Коли вирушаємо?» – спитав Айзек. Дерхан глянула на свого годинника. «Зараз дев'ята», – промовила вона. Годину добиратися. Значить, треба вийти за півгодини до того. Час неспокійний. Вона повернулася до вікна і глянула на полум'яне небо. Над головою бриніли повітряні колії, шугали вартові капсули. По всьому місту розкидали елітні підрозділи офіцерів. Вони тягли на спинах дивні наплічники, розбухлі від якогось таємничого начиння в шкіряних футлярах. Вони зачинили двері перед носом своїх невдоволених колег у кабінетах і чекали на наказ у таємних квартирах. Небо пістрявяло дорожаблями більше, ніж зазвичай. Вони громовито перегукувалися густим вібрато. Усередині офіцери перевіряли масивну зброю, натирали до блиску дзеркала. На віддалі від острова Страк, посеред великої смоли, за місцем злиття двох рік, Розкинувся невеличкий відокремлений острівець. Хтось називав його «малим страком», хоча справжньої назви він не мав. Клапоть землі вкривали хіба що чагарники, уламки дерев'яної щогли і протрухлі мотузи, які зрідка служили для екстреного швартування. Острівець був неосвітлений та повністю відрізаний від міста. Ні потайних тунелів, ані човнів, прив'язаних до підгнилих колод. А все ж Тієї ночі, спокій його плетених раскою вод, було порушено. Монт Джона Ретуй стояв у центрі мовчазної групи. Навколо їх обступали покручені тіні карликових банянів та бугили. Позаду Ретуя підпирало небо Ебенова міць парламенту. Мерехтіли вікна. Шипливе вирування води приглушувало згуки нічного міста. Рятуй, як завжди в бездоганному костюмі, повільно роззирнувся навколо. Компанія зібралася з троката. Шість людей, окрім нього самого. Одна хепрі і один водяник. А ще вони притягли із собою дебелого і вгодованого породистого пса. Люди і Ксенії мали вельми пристойний вигляд, хіба крім поробленого двірника і ще якоїсь замурзаної дитини. Була також стара пані в подертій колись пишній сукні і маловидна молоденька дебютантка, мускулястий бородань і кислявий клерк в окулярах. Усі людські і нелюдські постаті видавалися неприродно тихими і спокійними. На кожному був щонайменш один шар просторої одежі. У одяника на стегнах теліпалася широчезна пов'язка і навіть на пса натягли сміховинну коротеньку камізельку. Всі очі незмигно стежили за рятуєм. Той поволі почав розв'язувати шарф. Як тільки з плечей упав останній виток тканини, з-під неї вирнула темна тінь. Щось туго обвилося навколо шиї рятує. Воно дуже скидалося на праву руку людини. Шкіра на ній була бусково червона На зап'ястку плоть стрімко переходила в півметровий зміїстий хвіст. Він обкрутився навколо шиї чоловіка, встромивши мокрий пульсуючий кінчик просто в шкіру. Пальці рук ледь-ледь заворушилися і уп'ялися в тіло рятує. Замить всі інші почали знімати з себе одіж. Хепрі розстебнула широкі штани. Стара пані – свій старомодний турнюр. Кожен зняв із себе ту річ, що ховала рухливу руку і хвіст, який то скручувався, то розкручувався під шкірою. Пальці легенько тріпотіли, ніби грали на нервових закінченнях, як на піаніно. У когось така рука переросла до внутрішнього боку стегна, в іншого – до пояса, ще в когось – до калитки. Навіть собака вовтузився з жилеткою, доки вуличний хлопчак не допоміг розщіпнути безглузду одежину. До волохатої шкіри пса кріпилася така сама рука-паразит. Разом було п'ять правих рук і п'ять лівих. Їхні вкриті товстою крапчастою шкірою хвости невпинно вигиналися. Люди, ксенії та пес підійшли ближче і стали коло. За сигналом рятуя, з-під шкіри своїх хазяїв з густим цмоканням виринули товсті кінчики хвостів. Люди, водяники, хепри і пес здригнулися і поточилися. Судомно розкрилися роти. Невротично заблимали очі. Із ран сочилася в'язка і густа, як смола, сукровиця. Мокрі від крові хвости сліповихляли в повітрі, мов гігантські черви. Вони потягувалися і тріпотіли, торкаючись одне одного. Тіла носіїв гнулися докупи, ніби перешіптуючись, та так і заціпеніли. У рукохапів тривала нарада. Рукохапи були символом віроломства і продажності. Брудна пляма на обличчі історії. Складні й потаємні істоти. Могутні паразити. Про них блукало чимало пліток та легенд. Люди пощукували, що рукохапи – то духи недобрих мерців. Таке собі покарання за гріхи. Казали також, що якщо вбивця наклав на себе руки, то ці ж криваві руки будуть смикатися і розтягуватися, доки зовсім не відірвуться та поповзуть геть. І що саме так і народжувалися рукохапи. Було чимало вигадок, але і правда теж була. Істотиці існували з інфекцій, відбирали контроль над розумом і тілом своїх бранців, наділяючи їх дивними силами. Процес був незворотний. Рукохапи могли жити тільки за рахунок життя інших. Їх століттями тримали в таємниці. Секретна раса, жива легенда ніби тривожний сон. Час від часу містом пробігала чутка, що якась відома і ненависна усім особа стала жертвою рукохапа. Ходили історії про звивання якоїсь твари під одягом в інших містян. Незбагненні зміни в поведінці. Будь-яке беззаконня списували на рахунок рукохапів. Однак, попри байки і плітки, жоден такий так нікому й не стрівся. Багато людей в новому корбузоні вірили, що рукохапи – якщо вони взагалі існували в цьому місті, зникли. У тіні своїх знерухомлених тіл хазяїнів могутні паразити ковзали одне об одне вимащеними загуслою кров'ю хвостами. Їхні корчі скидалися на безумну оргію нижчих форм життя. Вони ділилися інформацією. Рятуй розповів, що знав, віддав накази. Потім повторив своїй рідні, що сказав Радгаттер. Знову пояснив, що майбутнє рукохапів також залежало від ловів глита нети. Розповів, що Радгатер тонко натякнув. Передешні добрі стосунки уряду і новокарбузонських рукохапів можуть залежати від їхньої готовності зробити свій внесок у таємну війну. Рукохапи посперечалися своєю липкою тактильною мовою і, врешті, дійшли спільної думки. За дві-три хвилини вони з жалем відірвалися одне від одного і пірнули назад у відкриті отвори тіл своїх носіїв. Кожне тіло спазматично смикнулося, приймаючи назад хвіст. Блимали очі, закривалися роти. Верталися на місце штани і шарфи. Як і домовились, вони розділилися на п'ять пар. Кожна складалася з одного правого рукохапа, як рятуй, і одного лівого. Сам Рятуй лишився в парі з собакою. Він пройшов декілька кроків і витягнув із кущів об'ємну сумку. Звідти витяг п'ять дзеркальних шоломів, п'ять пов'язок на очі з грубої тканини, декілька пар міцних шкіряних шлейок та дев'ять заряджених кременівок. Один шолом був спеціально зроблений для водяника, і один довгастий для пса. Кожен рукохап лівиця звелів своєму носію зігнутися і узяти шолом. Кожен праворукий надів пов'язку на очі. Ретуй нацупив на свого чотирилапого товариша шолом і міцно затягнув ремінці. Собі ж нап'яв очну пов'язку та так туго, що взагалі нічого не міг побачити. Пари рушили. Кожен незрячий правиця міцно тримав за руку свого партнера. Водяник тримався за дебютантку. Стара пані за клерка, пороблений за хепрі. Хлопчак Навдивовижу міцно за мускулястого чоловіка. А Рятуй тримався за пса, якого він не міг бачити. «Інструкції всім зрозумілі?» – запитав Рятуй вголос, оскільки був надто далеко, щоб говорити дотиковою мовою рукохапів. «Згадайте, чому вас учили?» «Без питань. Завдання складне і дивне. Ніколи таким не займалися». «Ліві, ваш обов'язок – скеровувати товаришів». Відкрийтеся своєму партнеру і ні за що не закривайтеся сьогодні. Боротьба буде за пекла. Тримайтеся купи з іншими лівами. Хоч найменший натяк на ціль – сигнал тривоги і збирайте всіх правих. Правиці коритися без роздумів. Наші носії мають бути сліпі. Ні за що не можна дивитися на крила, ні за яких обставин. Із дзеркальними шоломами ми можемо бачити, але вогнедихати не вдасться. Тому лицем уперед, але не дивимося. Сьогодні ми підтримуємо своїх льовиць, як наші носії нас. Тобто без роздумів, страху і сумніву. Зрозуміло? Відповідь слугувала мовчазна згода. Рятуй кивну. Тоді всім пристебнутися. Кожен льовиця вибрав необхідні ремінці і міцно пристебнувся до напарника правиці. Кожен обвив себе ремінцями між ніг довкола пояса і плечей. Оплутав так само своїх товаришів правиць і пристебнув себе до їхніх спин, обличчям назад. Зазираючи у дзеркала на шоломах, вони добре бачили позад себе, а ще могли заглядати за плече правицям, дивлячись у напрямку руху. Рятуй почекав, доки невидимий рукохап лівиця дуже незручно причепив йому на спину собаку. У того смішно роз'їхалися ноги, та паразит тварини не зважав на її біль. Пес скрутив головою, упевнившись, що йому не заважають плечі рятуя, і стримано гавкнув. «Усі пам'ятають код радгатера на випадок надзвичайної ситуації!» – викрикнув рятуй. «Тоді на полювання!» Кожен рукохаб правиця заворушив прихованими органами, розташованими в основі їхніх яскравих гуманоїдних пальців. Коротке шелестіння і п'ять пар незграбно зліплених тіл хазяїв та паразитів шугнули ввись, а потім, розділившись, полетіли. Хто до пагорба Мок, хто Всеріак, чи летокрай чи Шек. Їх поглинуло нечисте, поквацяне рабим світлом ліхтарів нічне небо. Сліпі несли нажаханих. Розділ 38. Від хатинки біля залізниці і до звалища в сірому Меандрі було недалеко. Айзек і Дерхан, Лемюель і Ягарек, ніби навмання, тихцем пересувалися паралельною картою міста. Вони йшли провулками. Подорожні морщились, коли відчували, як мегаполіс укривають задушливі нічні жахи. За чверть до восьмої вони були біля звалища номер два. Звалище сірого меандру де гулькували між закинутих залишків фабрик. Якісь ще працювали наполовину або й чверть потужності, викидаючи огидні гази в день і піддаючись всюди розпаду вночі. Фабрики стали заручниками звалищ. Звалище номер два було обнесене благеньким колючим дротом. Наскрізь проєржавілим. Поламаним і порваним, воно ховалося глибоко в спіралі сірого меандру, оточене з трьох боків з вивистою смолою. Було завбільшки як невеликий парк, хоча значно дикіше. Це був неурбаністичний ландшафт, створений ненавмисне і не випадково. Це був сплав залишків сміття, які викинули, щоб вони гнили і утворювали довільні комбінації іржі, бруду, металу відходів і запліснявілої тканини, дрібних як щебінь уламків дзеркала і порцеляни, дух із потрощених коліс, розкиданої залишкової енергії напівзруйнованих двигунів і машин. Четверо втікачів з легкістю прорвали собі діре в загородженні. Вони обережно пройшли по слідах проритих сміттярами. Їхні візочки прокопали рівчаки у дрібному камінні яке становило верхній шар ґрунту звалища. Демонструючи свою наполегливість, бур'яни виривалися з кожного крихітного клаптика органіки, яким би огидним він не був. Неначе першовідкривачі в якомусь античному краї, вони прокладали собі шлях. Крихітні на фоні скульптур із перегною та хаосу, котрі їх оточували. Здавалося, що втікачі рухаються дном химерного каньйону пацюки та інші шкідники тихо попискували. Айзек та супутники повільно пересувались у теплій ночі крізь смердюче повітря промислового звалища. «Що ми шукаємо?» – прошепотіла Дерхан. «Не знаю», – сказав Айзек. «Той довбаний конструкт сказав, що ми розберемось. Мене вже затрахали ці загадки». Якась пізня чайка скрикнула в повітрі. Вони здригнулись. Небо несло небезпеку. Ноги їх вели самі. Це було схоже на хвилю. Повільний рух без жодного конкретного напрямку, який безжально тягнув подорожніх до певної точки. Вони виявили, що прямують до серця сміттєвого лабіринту. Група звернула за ріг розбитого сміттєвого ландшафту. Їй виявилось, що стоять у порожнині. Це було схоже на галявину в лісі. Відкритий простір метрів на 12 завширшки. По краях були зібрані величезні купи напівзруйнованої машинерії. Залишки різноманітних двигунів. Величезні уламки, схожі на розбиті друкарські верстати. І аж до крихітних делікатних виробів точного машинобудування. Четверо товаришів стояли в центрі простору. Вони з тривогою чекали. Відразу за північно-західним боком гір сміття коливалися, наче болотні ящерки, величезні парові крани. Невидима для них річка густим потоком лилася позаду. Якусь хвилину нічого не відбувалося. «Котра година?» – прошепотів Айзек. «Майже одинадцята», – сказав Леміль. Вони знову роззирнулися, але не було жодного руху. Над головою – в хмарах мандрував опуклий місяць. Це було єдине джерело світла на звалищі. Бліде сяйво, в якому світ ставав безбарвним і пласким. Айзек хотів було заговорити, але в одному з незлічених рівчаків, проритих у смітті, почувся звук. Він був виробничий. Брязкіт, проривний свист, наче від велетенської комахи. Всі четверо, засереджено і з передчуттям. Перевели свої погляди в той бік. На вільний простір викотився великий конструкт. Це була модель, призначена для важкої фізичної роботи. Він протупотів повз них, вимахуючи трима ногами, дорогою штовхаючи камінці й уламки металу. Лемель, який опинився на його траєкторії, з підозрою позадкував, але конструкт взагалі не звернув на нього уваги. Він ішов собі далі аж поки не зупинився на краю овального майданчика, втупившись у північну стіну. Далі не рухався. Коли Леміаль повернувся до Айзека з Дерхан, почувся ще один звук. Він швидко оглянувся і побачив іншого, значно меншого конструкта. Цього разу робота для прибирання на метазаводному механізмі хепрійського зразка. Пересуваючись на маленьких гусеницях, він, зрештою, став неподалік від свого значно більшого брата. Звуки конструктів почали долинати з усіх траншей у смітті. «Дивіться!» – прошипіла Дерхан, вказуючи на схід. З однієї з менших печер у перегної саме виходили двоє людей. Спершу Айзек подумав, що помилився, що вони, мабуть, просто зграбні конструкти. Але, зрештою, стало очевидно, що вони з кров'ї плоті. Люди повзли по роздовбаному сміттю, що всипало землю. Вони ніяк не відреагували на новоприбулих. Айзек насупив брови. «Агов!» – сказав він тихо, але чутно. Один із двох чоловіків, що вийшли на галявину, люто на нього подивився і похитав головою. Тоді відвів очі. Айзек шоковано, присоромлено мовчав. У центр з'їжджалося все більше конструктів. Там були і масивні воєнні моделі, і крихітні медичні асистенти, і автоматичні бури, і домашні робітники. З хрому і сталі, із заліза, латуні, міді, скла і дерева, парові, електричні та механічні, тавматургічні та паливні. То тут, то там серед них пробігали люди. Айзек навіть примітив водяника, що швидко сховався у й тінях. Люди збиралися в тісну грубку, на краю сміттєвого валу, подібного за конфігурацією на амфітеатр. На Айзека, Дерхан, Леміоля та Ягарика ніхто не зважав. Вони інстинктивно рухалися тільки разом, стривожені дивною тишею. На їхні спроби заговорити до інших органічних істот їм відповідали або з неважливим мовчанням, або роздратованим шиканням. Десять хвилин конструкти і люди поступово стікалися до порожнини в серці звалища номер два. Тоді цей потік раптово зупинився. Запала тиша. «Думаєте, всі ці конструкти розумні істоти?» – прошепотів Лемір. «Думаю, так», – тихо сказав Айзек. «Впевнений, ми скоро про це дізнаємося». Багжі на річці за сірим мандром гуділи в клаксони попереджаючи, щоб їм поступилися дорогою. Вага нічних жахіть майже непомітно знову перевалила новий корбузон, катуючи свідомість тих, хто спав, масою зловісних чужих символів. Айзек відчував, як на нього тиснуть жахливі сни, як вони усвердлюються в череп. Стоячи в тиші на міському звалищі, він раптом усвідомив цей тиск. У центрі стояло за 30 конструктів і близько 60 людей. Кожна людина, кожен конструкт, кожна істота, окрім хіба що Айзека з товаришами, сприймали очікування з надприродним спокою. Айзек відчував це надзвичайне заніміння і нескінченне очікування, від яких кидало в холодний дрож. Він затримтів від самої думки про те, скільки терпіння було засараджено на звалищі. «Земля здригнулася». Люди, що стояли по краю обмеженого простору, впали навколішки, незважаючи зважаючи на гості уламки навколо ніг. Вони вклонялися і водночас бурмотіли якісь складні молитви, рукою показуючи якийсь священний жест, схожий на щеплені коліщата. Конструкти трохи посунулися, проте стояли й далі. Айзек з товаришами притислись ще ближче одна до одного. «Це що, блять, за жесть така?» Прошепотів Лемюель. Відчувся ще один поштовх з-під землі. Вібрація, неначе земля, намагалася скинути із себе все сміття, яким її вкрили. На північному боці сміттєвого валу раптом увімкнулися два ліхтері. Вони осяяли зібрання так точно, що за межами світла нічого не залишилось. Люди бурмотіли і ще більш ревно виводили в повітрі свій священний жест. Айзек повільно відкрив рот. «Захисти нас святий джабера», – прошепотів він. Сміттєва стіна рухалася. Вона сідала. Матрацні пружини і старі вікна, балки і парові двигуни древніх локомотивів, повітряні насоси і вентилятори, шківи, ремені і розбиті ткацькі верстати змінювали розташування, наче в химерній оптичній ілюзії. Айзек вже хто зна скільки дивився на це сміття, але реально побачив його лише тепер, коли воно почало повільно, важко, неймовірно рухатись. Ось з'явилася верхня рука – утворення з жолобів. Розбита дитяча коляска з величезною перевернутою тачкою стали ногами. Маленький перевернутий трикутник крокнявих балок перетворився на стегнову кістку. Величезна хімічна бочка стала стегном, а керамічний циліндр – литкою. Сміття стало тілом – велетенським восьмиметровим скелетом, що цілком складався з промислових відходів. Створіння сіло, опершись спиною об кучу гори сміття за ним. Спина монстра майже зросталася з відходами. Він підняв із землі товсті коліна, утворені з величезних петель. На землі залишалися ступні, приєднані до довгих ніг балок, випадковими шматками механізмів. «Він не може встати», – утішено подумав Айзек. Він подивився на товаришів і побачив, що Леміоль і Дархан настільки шоковані, як і він сам, що очі Ягарика здивовано сяяли під каптором. «Він недостатньо міцний. Він не може стояти. Він може тільки повсти по багнюці». Тіло істоти являло собою плутаний, щеплений клубок застиглої електроніки і машинерії. Величезний тулуб вміщав які завгодно двигуни. З клапанів і гнізд у тілі і кінцівках стирчали численні дроти і труби з металу та міцної гуми, розповзаючись пустирам на всі боки. Істота підняла руку, якою керував велетенський паропривідний поршень. Ліхтарі – очі прокрутилися і поглянули на людей і конструктів внизу. Вони являли собою лампочки вуличних ліхтарів, пальники, які проводили в дію величезні циліндри газу в черепі конструкта. До нижньої частини обличчя причепили вентиляційні градки, що імітували пощерблені зуби черепа. Це був конструкт. Велетенський конструкт, сформований із викинутих елементів і вкрадених двигунів. Їх склеїли і провели в дію без участі людей. Створіння повернуло шию. Оптичні лінзи оглянули підсвічений натовп. Почулося гудіння потужних двигунів. заскрипіли пружини і натягнутий метал. Люди-прихожани почали тихо молитися. Велетенський зібраний конструкт, здавалося, помітив Айзека з товаришами. Він напружив шию, щоб на них подивитися. Очі прожектори митнулися вниз, освітлюючи всіх чотирьох. Світло не рухалось, воно засліплювало. І раптом воно вимкнулося. Звідкись неподалік почувся тоненький, даранчливий голос. «Вітаю на нашій зустрічі, де гримне буліне, голубе, сумолок і гостю з цимика». Айзек роззирнувся, сильно моргаючи. Він нічого не бачив. Коли його зір прояснився після того страшенно яскравого світла, Айзек помітив, що, по розтрощеній землі, до них непевною ходою перевалюється чоловічок. Айзек почув, як Дархан втягнула повітря, як вона вилаялася від огиди й страху. На мить не зрозумів чому, а тоді його очі нарешті звикли до місячного напівсвітла тож зміг роздивитися постать, що наближалася. Айзек нажахано скрикнув, водночас із Леміалем. Мовчав лише Ягарек, воїн-пустельник. Чоловік, який наближався, був голий і худющий. Обличчя витягнулося в огидну великооку маску страждання. Його очі і тіло сіпались, трусились, наче в нього руйнувалися нерви. Шкіра виглядала мертвотно. Гейби її поступово з'їдала гангрена. Проте скрикнули вони не через це, а через голову незнайомця. Його череп акуратно перерізали навпіл, якраз над очима. Верхньої частини не було зовсім. Під розрізом запеклася лінія крові. З вологої порожнини в голові чоловіка стирчав покручений кабель, завтовшки на два пальці. Його спіраллю обвивав метал, закривавлений і червоносріблястий, ближче донизу де він зникав у порожній черепній коробці. Інший кінець кабелю здіймався в повітря. Ошалешений і наляканий, Айзек простежив очима, куди він веде. Той під кутом відходив назад і вгору, поки не сягав висоти шість метрів над землею, де опинявся в закрученій металевій руці велетенського конструкта. Він проходив крізь цю руку і зрештою зникав десь у кишках. Рука конструкта, схоже, утворилася із якоїсь величезної парасольки, котру розірвали і під'єднали до дротів, поршнів і сухожих ланцюгів. Вона відкривалася і закривалася, неначе велетенська мертва лапа. Конструкт поволі рухав кабелем, змушуючи чоловіка прямувати до чужаків, буквально смикаючи його за ниточку. З наближенням страховинної маріонетки. Айзек інстинктивно почав заткувати. Лемюель, Дерхан і навіть Ягарек зробили те саме. Не дивлячись, вони врізались у п'ять великих конструктів, які стали в бойову готовність за новоприбулими. Айзек стривожено повернувся до них і знову перевів погляд на чоловіка, що шкандибав до нього. Вираз жахливого зосередження на обличчі Каліки не змінився, навіть коли він по-батьківськи розвів руки. «Вітаю всіх!» – сказав він тим самим тримкливим голосом. «На раді конструктів!» Тіло Монджона Ратуя летіло, стрімко розтинаючи повітря. Безіменний рукохаб-правиця, котрий у ньому паразитував і вже через стільки років вважав себе Монджоном Ратуєм, подолав свій страх польоту на осліп. Він летів, вертикально тримаючи тіло, склавши руки чітко в позицію. В одній руці тримав пістолет. Дивлячись на ратуя, можна було б подумати, що той стояв і на щось чекав, поки навколо нього нестримно летіло нічне небо. Присутність рукохапа лівиці в образі собаки позаду нього відкрила двері між їхньою свідомістю. Вони постійно обмінювалися інформацією. Лети наліво, низько, швидше, вище – і тепер направо. «Швидше, швидше, пригнись, дрейфуй, зависни», – говорила лівиця і гладила внутрішній бік свідомості правиці, щоб її заспокоїти. Політ на осліп був цілком новим і лякав їх. Але напередодні вони практикувались у передгір'ї, куди прибули вартовим дарежаблем, уникаючи цікавих поглядів сторонніх. Лівиця швидко навчилася змінювати ліве направе і говорити все без винятку. Рятуй Рукохаб був агресивно слухняним. Він був правицею, представником касти солдатів. Завдяки носію, на якому паразитував, він отримав величезну потужність, здатність літати і плювати вогнем, неймовірну фізичну силу. Але попри всю владу, яку конкретно ця правиця мала, будучи представником Рукохабів у бюрократії Жирного Сонця, вона була нищою за аристократичну касту провидців – лівиць. Якби все було інакше, це призвело б до величезного психічного нападу. Лівиці могли карати, закривши асиміляційну залозу свавільної правиці, вбивши тіло, яке вона населяла, і позбавивши можливості оселитися в іншому. Як наслідок, караний суб'єкт залишався сліпою відокремленою рукою без носія, через який міг функціонувати. Правиця думала. Це було серйозне, ретельне мислення. Було критично важливо, щоб рятує рукохаб виграв переговори з лівицями. Якби вони відмовилися брати участь у планах Радгатера, самі лише правиці не могли б піти проти них. Щось ухвалювати могли тільки лівиці. Але піти проти уряду означало б покінчити з рукохапами в місті. Попри їхню силу, вони існували з мовчазної згоди влади нового Корбузона. Їх просто було замало порівняно з силами, які на їхнє знищення могла б кинути влада. Уряд терпів їх, поки вони надавали йому послуги. Рятуйправиця був упевнений, що якби вони допустили непослуг, урядовці негайно поголосили, що містом блукають убивчі паразитичні рукохапи. Радгаттер, Міг би навіть прохопитися про розташування ферми носіїв. Спільноту рукохапів було би знищено. Тож, летячи, рятуй правиця, відчував радість. І все ж цей дивний досвід не приносив йому задоволення. Це не вперше хтось ніс свою пару лівицю у повітрі, хоча таким парним полюванням ще ніхто не займався. А от летіти на осліп було надзвичайно страшно. Лівиця в образі собаки простягала свою свідомість мов пальці, мов антени, що розповзалися в усіх напрямках на сотні метрів. Вона сканувала звуки у психосфері і тихо шепотіла до правиці, кажучи їй, куди летіти. Собака дивився у дзеркала на шоломі і спрямував політ Монджона. Він також підтримував зв'язок з усіма іншими парами, що вийшли на полювання. «Хто-небудь хоч щось відчуває?» – запитав він і інші лівиці обачно відповіли, що нічого. Вони шукали й далі. рукохаб відчував, як теплий вітер гойдає тіло його носія, мов дитин. Волосся метлялося то в один, то в інший бік. Собака-рукохаб посовався, намагаючись більш зручно прилаштувати тіло свого носія. Його несли надмінливою хвилою димарів, нічним краєвидом Ладміду. рукохаб прямував до Мафатону і Хнуму. Лівиця хвильку відвела свій собачий погляд від дзеркального шолома. Позаду весь простір неба займала бліда велич ребер, на фоні яких підвісна залізниця здавалась іграшковою. Внизу розкинулися білокам'яні будівлі університету. На межі своєї ментальної досяжності лівиця відчула особливе поколювання в спільній аворі міста. Вона знову зосередилася і втупилася в дзеркала. «Повільно! Повільно! Вперед і вгору!» – сказала вона «Рятую рукохапу». «Тут щось є. Тримайтеся біля мене!» – повідомила вона усім іншим лівицям на полюванні. Вона відчула, як ті зависли і віддали накази летіти повільніше. Відчула, як інші пари зупинилися і чекали на інформацію. Правиця полетіла до якогось тремтливого клаптика психоефіру. Через ментальний зв'язок Рятує рукохаб, відчував тривогу лівиці, тож з усіх сил зосередився, щоб не запанікувати. «Зброя», – подумав він. «Ось хто я. Не думати». Правиця ковзала крізь шари повітря до більш розрідженої атмосфери. Вона відкрила рот свого носія та скрутила язик, готова виплюнути порцію вогню. Вона розкрила руки носія і наготувала пістолет. Лівиця вивчала потривожений район. Там відчувався чужорідний голод, невгамовна ненаситність. Було ковсько від соків тисяч інших свідомостей, які насичували і забруднювали психосферу, як жир після смаження. Крізь небо сочився ледь уловимий слід перетравлених душ і того незвичайного апетиту. «До мене, брати рукохапи! Воно тут! Я знайшов!» Прошепотіла лівиця на все місто, від інших лівиць долинуло тремтіння спільного страху. П'ять епіцентрів перетиналися і утворювали особливі послідовності в психосфері. У смоляній заплаві, у лихокраї, у бараггемі і на пустирі кеч здійнявся вітерець. А постаті, що висіли в повітрі, як один попрямували через усе місто до Ладміду, неначе їх тягнули за ниточки